Eta esan bezala, Hendaia begiratuko dugu, ehain eh, justu, ba, azken 11 eh, beotan baino eh, behinagolegoetan lei patu dugun hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa balantzen ari direla, eh beno, gogoratuko dugu iparralde mailan Hendaia eh engailatu dela honekin eta eh, Arrigorriaga eta Uartere, eh Euskal Herrian, eh, Bizkaian eta Nafarroaren kasuan Hendaiara begiratuko dugu beraz eta beno ba, eh ba, proiektua edo prozesua zertan dain jakiteko eta nora goazen, hain justu ba, eh ba eta sunak, eh, abiltzeko ba, kontxe juko kidea dena aizpea brisketa gu, gurean, aizpea kaixo Deixo. esan bezala, beno ba, prozesuak luze joko du, e, goratuko du joan den urtean, dagueneko abiatu zela, egintzela aurkezpena, baina dagoeneko zenbait urrat eman dira, ez, eh, hizkuntza protokolo horrena e, karietara e, endaian, e, diagnostiko bat ere egine izan baita, pentsatzen mutu beno ba, errikoetxe barrenean eta bereziki beno ba, e, endaian kanpora begira e, arlo ezberdin euskararen egoera zein den edo ez dakite zein behar e, ote dauden aztertzeko. Bai, azkenan, bueno, diagnostikoa egiteko oinarritu gara euskuntza eskubide bermatzeko protokoloan agertzen diren neurrietan, hori kontsiluak egokitzapen bat egin zuen herriko etxei begira taien e, kompetentzia kontutan hartuta Ba, Zene hurri hon beharko luken egoera ideal batean, e, izkuntze, Euskal Istunan izkuntzeskoia bermatuak egon daitezen. Dianostik e, dokumento hori onarri hartuta, eginda galdetegi bat, eta e, galdetegi hori ba, udaritzeko zerbitzu ezberdinetan banatu dugu, erantzuna jasoitugu, eta ere bai, Ba, errikotxetik kanpo, errikotxak eragin, ere, errikotxaren eragin eremuan ere, eremuz ere eremu landu dugu, ba e, eremu sozioekonomikoan, e, kulturan, eskuntzarloan, pixka bat udalak bere eskumenak e, aplikaditzaken eremuetan eta baita ere eragin dezaken eremuetan. Bai, e, Gauratuko dugu, iparralde mailan, maian, endaia, azken nogei bat urteetan e, engaiatu izan dela, Euskararen alde beno urratxak ematen, ez dakita aski izan den edo ez, edo abiadura dura e, egokia, baina haintzindari e, izan da, endaia gauza askotan, kasuanetan ere, e, garrantzitsua da. Ez, eman eman den e, urratxa edo eman diren urratsak dagoeneko, protokolari buruz. Bai, bueno, argi da... E... Importantea da, hizkuntza politika bat martxan jartzeko, eta hori e, Paul Bilbauk ere aipatzen du beti, erri gogoa egotea ez, eta herri dinamika indartsuak egotea. Eta, bueno, endaian horrein dela hogei urtetiko unera, eta gehiago ere, ba, egonda izkuntza politikan aurrera pausak emateko naia eta beharra, eta orduan horren e, ba, isla ere bada, endaia. Eta horrein... E, Ba, bueno, beste esperientzia bat edo martxan jartzen ari gara, kontsilua egiten ari dena da, esperientzia pilotonen bitartez, saiatu gero e, tresna bat sortzen beste errikoetxei baliagarria izaten aldena. Hua? eh, aipatu du diagnostikoa, eh, diagnostiko hori egin egin da. Ez dakite, bueno, aipatuzu arlo asko ungitzen bituela, ez dakite eh ardatz nagusi edo ideia nagusi gutxi batzuk atera daitezken. Ez dakit eh, endaiako euskararen erabilera edo euskararen bermearen argazki bat eh, egiteko moduko diagnostiko bat izan da. Bueno, hor egiten duguna da bereziki eh De hurri konkreto batzen inguruan, begiratuean, hurri horiek eh, aurre eramaten diren. Hizkuntza politikaz ari gara, ez gara eh, inkesta soziolinguistiko bat egiten, eh, izkuntzaen oh. erabilera, edo ezagutza ze mailatan dagoen, baiziketa, erriko etxean, ze politika eramaten eh, ari den eh, begiratzen, ez? Orduan, horretarako, eh, ba, ea eh, kontratazio... Kontrat, kontratatzen direnean langileak Euskara kontutan hartzen den, eh, begiratzen ari gara... Ba, eremu ez bernitan ba, seinaletika eman dezagun elibiduna dagoen, hizkuntza e, bueno, paisaia orokorrean, baina gero ere, ba, begiratuko dugu herriko etxeak e, zezu tappen politika eramaten duen eta bueno, horrikusten duguna da kultura emuan, adibidez herriko etxearen kultura saiak e, ba, lan desente egiten ari dela, e, Kultura saia bera ere langileak ere, erdia baino gehiago ezkaldunak dira. Horrek eragin handia dauka, gero aurrera eramaterakoan, ba, politika bat, ba, beti euskara kontutan hartuko dute harrera egiteko bera ere, ba, euskara, euskaraz egin daiteke eta gero programazioari dagokionez ere, ba, euskararen presentzia herrikoitzaren kulturprogramazioan handia da. Bestalde, ere uh, eskuntza harloan ere ba, lagundu egiten dira e, Euskaraz, Euskarazko erakaskuntzan zentratuta dauden elkarte edo eragilak, eta e, murgiltze ereduaren aldeko e, jarrera ere badago, ez? Hori da, sustapenari dagokion ez gero aurre eskuntzan, ba, e, beteak dira espektatibak, hau da, badago... Euskarazko zerbitzu eskaintzeko e, baliabideak badaude, eta orduan eskuntzako dela udaletxearen konpetentzia badena, horre e, eskuntzako beharrak ez taliek daude. Horre mm. bueno, ikusten dugu, eskuntzan eta kulturar loan, e, aurrera pauso batzuk ere eman direla, dez da erabat horrek atua, eta hor ikusten dugu, ba, desoreka batzuk ere gondirela. Azpinu bat du behar dut, Hau ba, e, euskara batzordeak egiten duen diagnostikoa dela, bertan parte hartu dute autetxiek eta teknikariek. Eta beti da, ni beti esaten nirena, hemen ez gaude, baitzen nork egin duen gizkido nork egin duen duen du, baizik eta zegoeratan e, gauden ez. Eta orduan, ba, nabarmenduko ditugu gehiago utxuneak, bainan beti ere kontutan izanik, ba, aurrera pauso atzuk ere egin direla. Esaten zen idanea, azkarregi edo polik Justo lo que importante aurrera aurrera hmm. joatea, ez? Bai, bidea egitea azken bai. batean. Eh, hizkuntza paisaiari dagokion eztaipatu da du seinaletika, menor daian aspaldian ba ia dena bi hizkuntzetan emana da, eh gutxo gorabera, e, da, hm mm, ba utxuneak aipatzen bituzula, berra da herriko hainbat zerbitzuetan, ez? edo herritarra herriko jotzen iotzen duelarik bai, eh ba a bat ematen dela edo utxune bat. Bai, badago, bueno, ba eh herritarrari Se, begirako seinaletikan e, badago gero hor baliabidearazo bat dago ere e, badago elebidunez emateko borondatea eta gero badago irizpide batzuk zehazuta daude itzulpenei dagokionez eta beraz herritar e, guzti e, guturen bate dedatzen denean irizpidea da elebitan joan behar duela e, joan go dela eta e, aldiz bakar bat izan zuten ez dago baliabiderik e, itzulpena bermatzeko hmm. Baan um, bestalde barne hor e, orguki begiratzen duna da ez bakarrik zerbitzoa herritarrari elibilitan ematen zaion, baita ere langile berak ere euskaraz lan egiteko aukerarik ote duen. Eta hor e, euskara ez dela lan hizkuntza nabari da, baina ez da hori bakarrik hemen gertatzen, Harrrigorriagan e, eta e, nabaaria den zerbait da, politikak zentratu dira zerbitzu ematera, baina ez hainbeste lana ematera eta orduan, Ba, idatzizko e, euskarri gehienak e, ez daude euskaraz. Herritarrari begira ere, eh herriko etxearenak direnak, bai, baina herriko etxearenak ez diren euskarriak hoiek eta estatuarenak direnak adibidez. Hoiek frantsesuztian ditugu. Mhm. Mm Eusko ingasuan bidea egitea da garratitzuena, horretarako diagnostiko eh hausak ba sakontasunean azaldu izantzaiela euskalgintzako eragileei den Iraiaren hogeita an egindako bilkuran eta Horda, eman eh, beharreko urratz ez txuena, eh? justu ba, Euskal Gintzako, eta eragilen eh, ba, parte hartzea zinbestekoa dela. Ba, eh, protokolo eh, hau, ba, eraginkorra izango bada, haiekin ba, izango dela, edo ez, ez dela izango. Bai, guk uste dugu, hizkuntza eh, politikak herriko eh, etxetik kanpo ere landu egin behar dela, ez? eta eragileak, ba eguneroko lenean daudenak euskararekin eta terrenuan eta beharrek ikusten dituzen hoiekin ere kolaborazio lan egin bar dela eh politika bat modu eraginkorrenan aurrera eramateko kontsiluaren ustez bezintzat e, gizarte eragileen parte hartze aktiboarekin egita beharrezkoa da eta hori e, daguk ere herriko etxeari trasladatu diogun emezua ez proiektu piloto honetan parte hartze hori garrantzitsua da diagnostikoan partekatu du gaiekin baina importantena izango da, diagnostiko hori kontutan hartuta, aurrera begira zer lehen etxiko dugun, zer idei agon daitezken, zer robetu barko litzateken, e, aien gandik entzutea, eragilean gandik entzutea. Euskal Gintzaren gandik lehen pauso batean, baina gero asmoa dago ere, aurrera begirako neurrioiek e, martxan jartzerakoan ba, beste eragileen e, parte hartzea ere bilatzea, ez, beraien implikazioa eta... Ba ez ta kit kirol elkarte ez berdinak, euskara ardatsez daukaten beste elkarte batzu, baina eragin handia daukatenak herrian haien parte hartzea ere garrantzitsu izango da. Hmm. Eh, orain artean parte hartzea merekin e, posiz zaute, euskalgintzai dagokionez. Bai, eragile bat desente etorri zen, e, eh bilkurara, e, deia bigarren bilera bat egingo dugu, erabakigenuen 2 zatitan egite hain zuzen denbora emateko eta E, aukera gehiago emateko eragilei lehenengo bileran egintzen aurkezpen orokor bat eta diagnostikoaren lerro nagusiak partekatu ziren eta gero e, galdera batzuk egin zit ez bertan erantzuteko baizik eta beraien eh era alkarteetan ba, Urriaen, haman lagua baino lehen, e, erantzunak jaso beharko genituzke, guk astebete daukagu oronela prestatzeko, eta gero, ba, zehaztuko ditugu elkarrekin, e, ba, lentasunak elkarte batek, hiru lentasun jarriko ditu, eta beste batek beste hiru ba, ikusiko dugu zentzuz diren gero denen artean, ba, zentzuzkoenak edo garrantzitsuenak. Mm, bai, ze kirol elkarte izan, ala kultura elkartea, e, argi, argi dago ba, e, dene gutxo gorabera ba proposamen edo eskaera edo e, zerbait eskaxe ikusten baldin badute, zerbait egatik izango dela, ez? E, di, diagnostikoarekin bat egin dezake, ez? edo hau ba, baliagarrea. biltzeko baliagarria. Bai, eskatzen zaiere alduten ehean, ba ekarpena egiteko diagnostikoari, e, guk emandi egun diagnostikoa ez da xea, baizik eta nahiko orokorra baina beraiek ikustema dute zerbait nabarmentzekoa edo zerbait azpimarratzeko ere diagnostikoan hain zuzen ere aurrera begirako neurrietan gero eraginan lizateko, ba, ekarpen hori ere noski ongeitorria. Ongida, urriaren am amal ako dute epea, beraz e euskalintzako eragileek, eh? ba, proposamen horiek egiteko, aipatu duzu e urriaren hogeita batean, ez? Urrengo, ba, urrengo bilera, bilera interesatua daudenak erriko etxearekin, euskalazerbitzuarekin harremanetan jarri daitezke, Eta beraiek eh, horre dagoen teknikariak emango die zeitasun guztiak edo bestela kontseilura bertara ere deituz gero Ba, Eman eh, godiare. Ongi daba, eragilen e, ba, unea da, ba, proposamenak eta ekarpenak egiteko, e, ondoren ez dago da prozesuak e, luze joko duen edo e, zein fase aurrikusiak dira, ba, pixkate, ba, baten egiteko? Ba, bueno, prinsipioz, gure lana bukatuko da e, izkuntza bat martxan jartzeko unea iritsiko denean. Eta, leendabi, gure asmoa da, kontxiluen lan da, hizkuntza politikaren lerro nagusiak edo definitzea nahi dugulako eta hortarako daukagu tresnau, nahi dugu proiektu pilotoa horra maituko litzateke, ba, pixka bat lerro nagusiak edo zein izango ziren definituta. Horren, diagnostikoa egiten dugu, diagnostikoa eta gero, nabari geratuko dira utxuneak eta e, ikusi barko da utxune horietan, zeinetan ematen nematen dugun garrantzia lenfase batean edo ez. Eta asmoa da, ba, iruzpala huila betetan edo, e, hau maitzea eta gero, ba ze baliabide beharko den aurrera emateko hildo desberdinak hori ja herriko etxearen eh, esku geratuko du eta ba inoiz bukatzen ez den prozesu bat izango dela azken batean ez ba? hori guztiak ero plantan ematea, neurriak hartzea eta gultzagar egite eta ongi da e, lena aipatu duzu elkarrezketaren arestean hau zela euskararen erabileraren argazki edo diagnostiko bat egitea eta hori e, bultzatzea azken batean hau guztiak e, eragina badu eta plangintzak bere erronka e, beteko badu. Ba, endaian euskaraz bizial izateko hori ba, bermatzeko. z e, tresna edo Baiu, neurria. Gu guzte dugu hizkuntza politikek e, edo koadoro bat jarri behar dutela ez, e, garrantzitsua dela, E, iztunen erabilera indartzeko eta ezagutzen, ezagutzen, uni, ezagutzen universalizazioan aurrera pausuak eman analizateko izkuntza politikek garrantzi bere bizikoa daukatela. Eta politikoien diseinuan guzti era, erakunde elkarte eta instituzioen beharra badagoela. Ze, azken batean ez dute euseterako balio Euskaren erabilera bultzatzeko eh, programak eta ez, aurrera matea ez gero ma, ezin badaberez ez herri batean Euskaraz bizi. Hori da o, hori, eta behar dida. O, ba, hori uste, da behar dida. Ne hori dikera. badaukagu argi dago daian ere e, estatuaren mugak ere badaudela eta hori e, e, egunerokoan eta hori diagnostikoa egiterakoan ere oso nabari izan da. E, muga ez-oficializatearen ondorioz muga ahondiak daude, baina hala e, ere aurrera pauso batzuk egiten aldira, eta dagoen errealitatearekin pultza daiteke, aliketak eien e, Euskal Iztunak endaian, Euskaraz bizitzeko pausoak eman ditzake. Bai, euskalherrian azken batean herriko etxeak e, erakunde publikoak nolabait ere e, behartuak daudez, e, zenbait neurri hartzera, indaiako e, herriko kasuan aipatu dugu, ba, haienengaiamendua e, aspaldikoa dela, baina e, ausardia behar da. E estatuko erakunde publiko bat izanki, Euskalen aldekoen gaiamendu hori e, benetan plantaren bateko? ateko. Bai, sonai e, dut, e, berez e, legekuadroa borondaten oinarritzen da, beraz borond beren eh, gainean bakarrik oinarritzen da bai langilena eta bai konsumi, bueno, eh herritarraren hmm. borondateren gainean, borondaterik ez badauka, ez da aurrera eramaten. Orduan oso garrantzitsua da herri gogori indartzea eta eh herriko etxea gere sentitzea, ba hemen euskararik gabe ezin dela politika aurrera eramak. Hmm. Ongi da, ba, hortxe euskal eragilei, eh? Deia, e, iraiaren hogeita, e, urriaren hogeita baterako bilera horretarako, e, parte ardezaten ere galdetegido inkesta horretan, ekarpenak egiteko garaia dutela, orain, e, orain da momentua. Eta, ba, ikusiko dugu, ba, e, prozesu guztiak zer, zer ematen duen, eh? Ma, orain, sukaldatzeko e, garaia da, e, emaitza, ondoren ikusiko dugu, aizpea, mi esker. Ongi da, mi esker zuen. Ondizan...